Це йшло Обертом. Перед очима поставали раз по раз обличчя щойно розстріляного Освальда, власовця Сахарова, мисливця за парашутистами Кротова і навіть капітана Русланова, якого ніколи не бачив позалужний, але чиї вірші куплети він носив при собі за порадою Сахарова. У пам'яті спливли слова в'язня Русланова. Адресованный самому Сахарову. Какие кошмары творит эта серва, Даже поверить трудно, друзья. Фашисты оценили его, и он получил два креста. «Счет за земною», — подумал по заложной, пальцем из крони. Это ж не вирши, а просто слова видвирши, але чому я зараз их повторю? Напрасно вы будете время терять себя и меня беспокоить. Долгом и честью считаю своим присягу народу і сповнить народу». Це написано у Заксенхаузені, коли Русланова за лінію фронту вже вважають зрадником, коли нього повинні відмовитись брати, дружина і мати, бо не винні вони, що син їхній виявився ворогом народу а син той твердить перед смертю про присягу дивовижні парадокси в житті. Русланов в очах усіх зрадників ворог пише про вірність присязі, а старшой в очах своїх свій, а в душі зрадник і справді ворог позалужного похололу в грудях, і він знову десятьма розщепіреними пальцями обох рук стиснув свою голову. Геть від мене, самовбивця Русланов, із своїми віршиками. А мене Сахаров і Кротов схопили, спіймали на Макусі, як горобця, Нащо я погодився на таке. А як не погодився, коли власовці не лише погрожують, а й можуть усе. А так щось затійки проти мене. Так краще вже якось та жити, аніж порізати собі вену, як це зробив без виходу капітан Русланов. Краще жити. І треба викрутитися з цієї халепи. Старший постукав чобітьми, нога об ногу. Холодно, а хлопця ще не було. Не вистачало, щоб Август втік від мене, а тоді невідомо, як мені й бути. Та непевність, розгубленість отступили, коли він побачив Августа, що йшов до нього з лопатою і ломом. І в геть усі щезли. Свідомість прояснилась. Життя складне, і старшому позалужному треба жити. На межі лісу й поля старший і август почали копати могилу. Август безперервно схлипував, розмазуючи рукою сльози на щоках. Старший позалужний копав мовчки, лише важко сопів, зітхав, коли бив у землю ломом чи викидав ту землю з ями. Труп Освальда, замотаний у плащ намет, вони поклали на дно неглибокої ями і засипали землею. Август у друге за тяжку годину поглянув на зорі. Йому здалося, що вони уже не такі наполохані. Переляк минув, але зараз ці зорі видалися якимись червоними,